الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقوله Wahabuddulah wa lathul shrikubihi Shay'a. Dan hendaklah kalian menyembah hanya kepada Allah dan janganlah kalian menyekutukan sedikitpun dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ayat Allah Subhanahu wa Taala yang mulia ini kembali memberikan penegasan kepada kita. Bahwa tidaklah sempurna tauhid. Kecuali apabila terpenuhi dan ditegakkannya dua rukun. Rukunul nafi wa rukunul ithbat. Menafikan. Lalu kemudian menetapkan. Meniadakan segala sesuatu yang disembah. Dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahawa di sana tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah. Kemudian setelah itu mengizbatkan. Bahawa yang wajib. Disembah satu-satunya hanyalah Allah. Subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena Allah lah yang memiliki Tauhid al-Rubudhiyah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki tasarrufat fi hadhal alami kulli, maka sepatutnya lah, seorang manusia, seorang makhluk, untuk tidak menyembah kecuali kepada sang pencipta, kepada Allahu Rabbul Alamin. Wa qawlihi, dan juga berdasarkan, firman Allah subhanahu wa ta'ala, yang terdapat di dalam suratul an'am ayat 151. Di dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini, Allah akan menyebutkan beberapa wasaya, wasiat-wasiat, yang ditujukan kepada Rasulnya Wasallam dan juga kepada umatnya. Disebabkan karena jumlah wasiat yang terdapat di dalam ayat-ayat ini, ayat 151 sampai kepada 153, di dalam ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu Wa Taala memberikan 10 wasiat-wasiat yang terpenting yang akan memberikan manfaat ah bagi kehidupan seorang Muslim fit dunia wafil akhirah. Oleh karena itu ayat-ayat ini Masyur dengan penyebutan ayatul hukuk al-asyarah Ayat yang di dalamnya berisi sepuluh hak-hak Yang harus ditunaikan Oleh seorang hamba Apakah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ataukah kepada syariat ini Ataukah kepada sesama manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kul, katakanlah, yaitu ucapkanlah, wahai Muhammad, Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Ta'alaw, Kemarilah kalian, Di sini menunjukkan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya, sallallahu alaihi wa sallam untuk mendakwahkan agama ini kepada umatnya. Ta'alau ajakan ajakan untuk mendengarkan seruan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah menjadi wasiat Allah Subhanahu wa taala untuk ditujukan kepada umatnya. Qul ta'alau atlu. Ini jawaban daripada perintah tersebut. Ya. Setelah beliau memerintahkan kepada umatnya agar kemudian mereka datang dan mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tujuannya adalah untuk dibacakan kepada mereka apa-apa yang menjadi kewajiban mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dan terhadap sama manusia. Taala wa ma harma rabbukum alaihum. Kemarilah kalian. Aku akan membacakan kepada kalian apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala haramkan atas kalian. Al-haram. Ini merupakan salah satu lafaz. Yang menunjukkan. Lafaz yang apabila seseorang melanggarnya maka dia akan mendapatkan dosa. at tahrim Dari Allah subhanahu wa ta'ala dan dari rasulnya sallallahu alaihi wasallam terkadang ya istilah haram tersebut sampai menyebabkan dan menyebabkan seorang keluar dari Islam ya sebagaimana akan disebutkan di sini beberapa hal di antaranya adalah syirk billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam merupakan perkara yang diharamkan yang sifat keharamannya mengeluarkan dari Islam. Akan tetapi di sana ada pula perbuatan-perbuatan yang haram yang tidak sampai menyebabkan seorang itu keluar dari Islam. Qul ta'alu wa atlu ma harrama rabbukum 'alaikum. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wasiat demi wasiat yang terdapat di dalam ayatnya ini. Wasiat yang pertama Allah menyatakan allā tusyriku bihi syai'an yaitu janganlah kalian menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana orang-orang jahiliyah jahulu sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menyembah para taghut mereka menyembah kuburan mereka menyembah Benda-benda yang mereka anggap keramat Dari pepohonan dan yang semisalnya Dari bebatuan Dan mereka menyembah para jin Dan itu keadaan mereka Sebagaimana mereka menyembah Patung-patung pula Al-Lata wal-Uzza wal-Mana wa-Hubal Dan yang lainnya dari patung-patung Dan berhala yang mereka sembah Lalu mereka jadikan ini sebagai agama mereka. Mereka jadikan itu sebagai keyakinan mereka. Dan mereka berlari, mereka mengingkari di saat mereka diajak kepada tawhidullah subhanahu wa ta'ala. Wa iza dhukirallah ishma'azzat qulubul ladhina la yuminuna bil akhirah. Apabila disebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka goncang. Ya, lari. Merasa ngeri, bergetar hati-hati orang-orang tidak beriman pada akhirah Bukan bergetar karena ketakutan Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi menampakkan sifat nufrah Lari dari dakwah tauhid Wa iza dhuqira Alladzina min dunihi iza hum yastafshirun Akan tetapi di saat disebutkan orang-orang Ataukah sesembahan-sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Maka mereka bergembira, Mereka senang Ketika disebut ilah-ilah dan Tuhan-Tuhan mereka Sesembahan-sesembahan mereka dari selain Allah subhanahu wa ta'ala Begitulah ahwaluhum keadaan mereka kaum musyrikin Di saat diajak mereka kepada dakwah tauhid Mereka mentahdir Mereka memperingatkan umatnya Mereka menjauhkan diri darinya akan tetapi di saat disebutkan ilah mereka, diagungkan keyakinan mereka, yang keyakinan itu merupakan keyakinan yang tersesat dari jalan Allah SWT, namun mereka justru menganggap ini sebagai satu petunjuk dan satu kemuliaan. Oleh karena itu, wasiat yang pertama yang Allah SWT wasiatkan di dalam ayat ini, adalah Tauhidullah. Beribadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan segala ibadah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu wasiat yang kedua. Wabil walidain ihsanan. Dan kepada kedua orang tua. Hendaklah kalian berbuat baik. Naam. Disebutkannya poin ini menjadi poin yang kedua. Menunjukkan perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Untuk kemudian seorang anak berbuat bir. Berbuat baik Kepada kedua orang tuanya Al-Imamul Qurtubi Rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan Al-Ihsanu ilal walidain Yang dimaksud berbuat baik Kepada kedua orang tua Birruhumah yaitu Berbuat ta'at Kepada keduanya wa Wahidzuhumah dan menjaga keduanya Senantiasa memelihara keduanya Wasiyanatuhuma Ya, sama menjaga Memelihara keduanya Wamtithalu amrihima Ya Dan melaksanakan Perintah-perintah keduanya Selama dalam batas-batas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Wa izalatur reke anhuma kalau mereka budak diusahakan untuk dihilangkan dan dibebaskan dari perbudakan. Ya, watar kusaltonati alaihima dan meninggalkan ya, perbuatan menguasai mereka, menginjak mereka, merendahkan mereka, merendahkan kedudukan mereka berdua. Sebab seorang anak dia tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tuanya apapun yang mereka korbankan. Kemudian wasiat yang ketiga. Wa la taqtulu auladakum min imlaqi. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Aqata al-aulad itu mencakup anak laki-laki maupun anak perempuan kata walad. Walakin naitullah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuṣīkumullāhu fī aulādikum. Lil-dhakari mithlu ḥaẓẓil Allah Subhanahu wa taala ta mewasiatkan kepada kalian untuk berbagi warisan terhadap anak-anak kalian, aulad. Kata walad, lalu setelah itu Allah mengatakan لِذَكَرِي مِثْلُ حَظِّي الْأُنْسَيِّينَ Untuk seorang anak laki-laki, mendapatkan bagian dua kali lipat dari bahagian anak wanita. Nah. Ya. Maka di sini menunjukkan bahawa, walad Mencakup laki-laki dan wanita. وَلَا تَقْتُلُ أَوْلَدَكُمْ Jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Secara mutlak bin imlaqin apalagi disebabkan karena kalian merasa takut miskin Ya, ini diberikan tanbih dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kemudian umat ini meninggalkan perbuatan kaum jahiliyah dahulu di saat mereka membunuh anak-anak mereka dalam keadaan hidup-hidup terlebih lagi anak-anak wanita yang direndahkan kedudukannya yang apabila satu keluarga melahirkan anak seorang wanita mereka merasa terhina, ya sehingga di antara mereka ada yang tetap memelihara anaknya dan membiarkannya sampai dewasa, tapi mereka harus menahan malu. Nah, ataukah di antara mereka ada yang tidak merasa, tidak mampu bertahan dan tidak bisa menahan rasa malu, maka mereka pun menguburkan anak-anak mereka dalam keadaan hidup wa idzal mauda tus'ilat sebab jangan pula kalian membunuh mereka hanya karena takut miskin ya khawatir kalau terlalu banyak anak akan banyak mengeluarkan harta kata mereka banyak anak banyak biaya ya semakin banyak anak mengurangi rezeki siapa bilang Anak itu sendiri adalah merupakan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak anak, ya banyak rezeki. Iya kan? Nah. Anak itu sendiri ketika lahir itu adalah rezeki. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka-mereka yang dilahirkan ke dunia ini. Masing-masing mereka telah dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal mereka, rezeki Mereka. Dan mereka tidak akan meninggalkan dunia ini sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan rezeki yang telah Allah tetapkan untuk mereka. nafsun hatta حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهُ وَأَجَلَهَا Tidak akan mati satu jiwa sampai sempurna rezekinya dan ajalnya. Nah, apa yang dia dapatkan di dunia ini sudah menjadi ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan bagi seorang membunuh Ya, hanya dengan alasan takut miskin. Ya. Maka dari sini pun berdasarkan ayat Allah Subhanahuwataala ini merupakan dalil tidak bolehnya seorang ya membatasi keturunan mereka tanpa ada hal-hal yang sifatnya dorura. Ya, sebab kita tidak mengetahui apakah yang menjadi nasib mereka itu baik di kemudian hari. Boleh jadi orang-orang yang akan dilahirkan Dari anak-anak setelahnya Itu lebih baik dan lebih soleh Mendatangkan manfaat Dibandingkan dengan anak-anak yang sebelumnya Naam Demikian pula tidak diperbolehkan Seorang melakukan Pengguguran kandungan Aborsi ya, Terlebih lagi dan lebih jahat lagi Di saat ruh telah ditiupkan padanya Lalu kemudian seorang ibu dengan lela menggugurkan kandungan tersebut bukan disebabkan dengan cara-cara yang syar'i atau ada uzur. Nah Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ini menjelaskan tentang haramnya, bahkan ini termasuk perbuatan dosa yang sangat besar. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahawa beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ya Rasulullah ayu bi'azamu a'zamu 'inda Allah wahai Rasulullah dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Kata Allah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka yaitu engkau menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan Padahal Allah yang menciptakan kamu, Allah yang memberikan rezeki kepada kamu, Allah yang mengurusi kamu, kamu justru menjadikan tandingan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Abdullah bin Masud bertanya lagi kemudian dosa apa lagi yang besar ya Rasulullah? Kata Rasulullah Sallam: Antakdulah waladak khayta ayatama bakk. Yaitu engkau membunuh anakmu hanya karena khawatir dia makan bersama kamu khawatir hartamu berkurang khawatir rezeki berkurang nعم nah. ولا تقتلوا اولادكم من املاق Hanya karena takut miskin ya nahnu narzuqukum wa iyyahum karena kamillah yang akan memberikan rezeki kepada kalian dan kepada mereka rezeki itu bukan di tangan kita Ya, Rezeki itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala Allahu Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan rezekinya kepada siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki Jika Allah menghendaki bagi seorang untuk disempitkan Akan sempit kehidupannya, akan sempit rezekinya Walaupun dia tidak punya anak Dan Allah subhanahu wa ta'ala jika menghendaki Akan diluaskan harta seorang keluarga Suatu keluarga walaupun dia memiliki anak yang banyak nah sebab anak itu sendiri adalah merupakan nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan dan itu merupakan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ketika Rasulullah s.a.w. mengajarkan tentang uh, adab dan doa seseorang itu akan uh, bersetubuh ya. kata Nabi s.a.w. idha arada adu'a Ahdum ayatul ala ahlihi, faliqul bismillah, Allahumma jannibna syaitan, wajannib wa jannib syaitan ma rozaktana, wajannib syaitan ma rozaktana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkanlah syaitan dari apa yang engkau memberikan pada kami rezeki, yaitu anak. Jadi anak itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa Taala. Naam. Ini wasiat yang keberapa ya kawan? Wasiat yang ketiga. Wasiat yang keempat. Wala taqrabul fawahish. Ma zahara min hawa ma batan. Dan janganlah kalian. Mendekati perbuatan-perbuatan fahishah. Ya. Perbuatan-perbuatan fahishah. Perbuatan-perbuatan kecil larangan mendekati, ya bukan larangan mengerjakan di sini melakukan tidak mendekati tidak boleh. Di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala hendak menutup pintu setiap jalan yang akan menuju kepada perbuatan yang kecil, perbuatan diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab wasilah ilah haram tak haraman. Ya, berdasarkan itu, bahwa wasilah jalan menuju perbuatan haram jadi haram. Oleh karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walatakrabul zina, walatakrabul fawahish. Jangan kalian mendekati. Ya? Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengatakan, 'Lai ta'falu keda', 'Lai ta'falu fawahish'. Mendekati saja tidak boleh. Ya? Maka dari sini para ulama. Mereka menyebutkan di dalam salah satu ka'idah Dalam usul syariah Kawaid atau ka'idah Menutup jalan Ya Menuju kepada perbuatan-perbuatan diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Segala sesuatu yang akan menyebabkan Kepada kesyirikan Maka tertutup Maka nadariatan ila syekfahu haram Ya kalau itu menjadi wasilah, menjadi perantara untuk terjerumusnya seseorang ke dalam cirikan, maka itu diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bersumpah dengan atas lain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dilarang. Kenapa? Karena akan mengantarkan seorang pada syirkul akbar. Menyukurkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Oleh karena itu, ikhwan din azakumullah, berdasarkan qaida ini, masuk dalam segala perkara. Setiap wasilah perantara yang akan menjatuhkan seorang ke dalam kemaksiatan maka itu hukumnya haram. Nah. Ya. bersina dengan seorang wanita adalah merupakan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa ma kana muqarraban ilai dan segala sesuatu yang mendekatkan diri kepada perbuatan zina itu seperti apa misalnya, kawan, Memandang Allah Subhanahu Wa Taala melarang seorang memandang wanita yang bukan mahlumnya. Kolil mukminin ayat min Abdul Sari. Mohafatufurujam. Kenapa? Karena yang demikian itu akan menjerumuskan seorang ke dalam perbuatan zina dari mata turun ke. Hah? Kemana ya kawan? Hati, ya. Apa sebelumnya? Apa sebelumnya ini ada? seakan-akan ini baik syairin, ya. Dari sana apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Al-ain zinahuma zinahuma zina nazar, ya. Al-ainan zinahuma huma nazar, bahawa dua mata, zinanya apa? Lihat. Telinga zinanya mendengar, ya. Terus seperti itu. Kata Allah Alazza Wajjal, Al-Abn Adam nasibahu min zina. Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan bagi anak Adam ini bagiannya dari perbuatan zina. La halah, Mereka sulit untuk menghindar darinya. Naam. Mata. Ya. Telinga. Ucapan. Seterusnya. Naam. Kemudian turun ke hati. Tinggal yang membenarkan apa? Al-Farj. Wal-Farjus adikudhalika uyukazib. Kemaluan apakah akan membenarkan itu atau tidak yakni akan menjatuhkan seorang ke dalam perbuatan zina atau tidak sehingga ikhwan fiddin azakumullah segala sesuatu diharamkan dalam rangka untuk menutup pintu syariah oleh karena itu sangat jauh dari kebenaran orang-orang mengatakan bolehnya seseorang memandang kepada foto-foto telanjang misalnya foto-foto wanita ataukah bolehnya menonton film ya, porno dan lain sebagainya sebagaimana orang-orang yang Bodoh yang menyangka diri mereka para kiai, para ustaz, ya. mereka beristilah bahawa yang dilarang itu adalah melihat wanitanya secara langsung, itu yang dilarang. Ya. Adapun kalau melihat melalui cermin, ya, ataukah melalui, melalui foto dan semisalnya yang demikian tidak dilarang, karena itu bukan wanita, itu surah kata mereka. Subhanallah, sangat jauh sekali dari kebenaran bagi orang-orang yang memperhatikan. Ya eh dakaitul syariah ya kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kenapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan Sesuatu benda untuk digunakan atau untuk dimakan kenapa Allah Subhanahu wa taala menghalalkan yang lain ini semua disebabkan karena suatu hikmah dan maslahat yang besar ya di antara perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala melarang jangan sampai itu akan menjadi dzariyah menjadi perantara jatuhnya seorang ke dalam Perbuatan-perbuatan yang lebih besar yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walatakrabul fawahish maa zahara minha wa ma'batan. Apakah perbuatan-perbuatan keji itu yang nampak maupun yang tersembunyi? Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang makna ayat ini. Maa zahara minha wa ma'batan. Ada yang mengatakan maa zahara minha wa ma'batan ayy. Eh? ma zahara fuhsyu wa mabatan aw ya yaitu apa-apa yang nampak perbuatan keji nya ya ataukah yang tersamarkan sebab yang namanya perbuatan keji ada yang semua mengatakan ini keji kalau ini dilakukan ini keji ada juga yang sebagian menganggap ini perbuatan biasa-biasa saja. Iya kan? Padahal itu termasuk perbuatan kecil. Nah, membiarkan anak misalnya tinggal di suatu tempat tanpa mahram, ya. Ataukah membiarkan anak menerima tamu laki yang bukan mahramnya orang tuanya masuk ke dalam, iya kan? Terkadang kita melihat sebagian keluarga demikian keadaan mereka. Ya. Faktor kebebasan, ya. Nak anak punya hak untuk bebas. Mereka menyangka ini adalah suatu hal yang baik, tidak menganggap suatu yang fahish, suatu yang keji. Dalam keadaan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan hal tersebut. Layakuluan naraajul bimra'ah lay samaahuma mahrom, ya. Jangan sama sekali. Ya. Seorang mukmin yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir. Berdua-duaan dengan seorang wanita yang bukan mahramnya Nah tapi sebagian manusia Menganggap ini adalah suatu hal Yang biasa misalnya Nah ini juga termasuk ke dalam ya Perbuatan fahisyah tapi yang khafi Yang batin Sebagian para ulama ada yang mengatakan Yang dimaksud ma minha wa ma Yaitu perbuatan fahisyah Yang dilakukan secara terang-terangan Dan secara tersembunyi ya, <tuh>. Di depan orang Nah memperlihatkan auratnya di depan orang biasa mereka. Nah ini yang namanya mawah haraminha. Adapun wanahatan apa yang mereka kerjakan secara tersembunyi-sembunyi, ya, tersembunyi, ya, di satu tempat. Nah menghindar diri dari kelamahan manusia ini juga adalah merupakan satu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala yang jelas Allah azza wajalla. Mengharamkan secara mutlak setiap perbuatan fawahis. Wala taqtulun nafsan latiharramallahu illa bilhaq. Kemudian wasiat yang kelima. Dan janganlah kalian membunuh jiwa. Yang Allah subhanahu wa ta'ala haramkan. Kecuali dengan hak. Dengan cara yang benar. Di antara jiwa-jiwa. Ada yang terpelihara darah mereka. Tidak boleh ditumpahkan. Dan diantara mereka pula ada yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu SWT untuk ditumpahkan. Yang diharamkan, apa ya kawan? Jiwa siapa yang diharamkan? Jiwa seorang muslim. Naam. Inna dimakum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum. Kehormati yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi sadatikum hadha. Naam. Demikian pula jiwa seorang kafir yang dimin ataukah seorang kafir yang mu'ahad, seorang kafir yang musta'min, ini semua terpelihara darah mereka. Nah, dan di sana ada jiwa-jiwa yang diperbolehkan untuk ditumpahkan darah. Oleh karena itu Allah mengatakan, "La taqtulun nafs allati harramallah illa bil haqq." Jangan kalian membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan cara yang hak Cara yang benar Menunjukkan apa? Bahwa kalau dengan cara yang benar Boleh Kalau dengan cara yang disyariatkan Ada tuntunannya dari kitabullah Dari sunnah Nabi SAW Yang demikian ini diperbolehkan Seperti seorang muslim Yang berbuat Zina dan dia Mohsan Kata Rasulullah SAW Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud tidak ada yang boleh menyelesaikan masalah seorang Muslim kecuali dengan tiga cara. Yang pertama adalah menghukum diri sendiri dan menghukum diri sendiri dengan seorang yang berbuat zina dalam keadaan dia muhsan kisos, walaupun dia Muslim, Tapi kerana dia membunuh orang lain maka diperbolakan kisah ya, seorang murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala ya orang yang melakukan perbuatan kaumnya lut dan yang semisalnya ini adalah merupakan pengecualian ya dari orang-orang atau dari jiwa-jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditumpahkan darah mereka zalikum wasaakum bihi la'allakum ta'qilun yang demikian itulah yang Allah wasiatkan kepada kalian Semoga kalian termasuk orang-orang yang bisa memahaminya Yang berakal Wallahu Wallahu'alamu bisawab Ini lima wasiat yang kita sebutkan pada malam hari ini InsyaAllah ta'ala akan kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya Subhanakallahumma bihamdik Dalla ilahila anta wa astagfirukatu bilik